Изграждането на Божия храм. Тялото на любовта. Човешкото същество се състои от четири члена. Физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и аз. От съзнателната работа на аза над астралното тяло, сърцето, за да го преобрази, се ражда висшето аз, наречено манас. От работата на аза над етерното тяло, Живота се създава или по-право се ражда духът на живота. А от работата на Аза върху физическото тяло се пробужда принципът на човешкият дух. Така, човешкото същество се състои от 7 принципа. четири от които са активни в настоящето, те съставят нисшата човешка природа и три висши, които ще се развият в течение на бъдещето течение на атлантския период, азът, който е още несъзнателен, работи несъзнателно върху астралното тяло, от която работа се ражда това, което наричаме сетивна душа или сърце. А от несъзнателната работа на азъна, на етерното тяло се ражда това, което наричаме разумна душа или ум, интелект. Това е станало в средата на атлантския период. А към края на Атлантския период, преди потопа, когато почва преселението от запад на изток, азът работи несъзнателно върху физическото тяло, от която работа се ражда това, което наричаме съзнателна душа или съзнание. Едно лично чувство, повече или по-малко тъмно, лека по-лека се явява и то е, което ще откъсне аза от груповата душа, нещо, което ще получи пълния си импулс, едва идването на Христа тогава насетният човек е станал способен за една, повече или по-малко съзнателна работа върху астралното тяло. След като християнството поставя своя печат върху аза, последният започва съзнателно да трансформира астралното тяло, в резултат на което се работи за пробуждане на принципа на висшето аз, на манас. По-настоящем всеки притежава по един кълн зародиш от висшето аз, но висшето аз ще достигне развитие в края на земния период, когато физическата материя постепенно ще се трансформира. Чрез силата на висшето аз, човек ще трансформира своето физическо тяло и ще облагороди етерното си тяло и ще може да живее на астрална планета, каквато ще стане Земята. Както казах няколко пъти, човек е слязал от духовните висини и постепенно е слязал в гъстата материя. Най-първо във физическата област на Земята, той е слязал в етерния свят. След това във въздушното пространство във въздуха, после във водата и най-после в твърдата материя. Заедно с оплътняването на човешкото тяло се оплътнява и земята. Най-първо е в етерно състояние, след това във въздушно, водно и най-после се явява твърдата почва. Отначало материята е била мека, пластична, и човешкото тяло, което също така е било меко се е раждало от тази мека материя тъй както днес растенията изникват от земята. И това тяло е оставало свързано с земята, от която е черпело жизнени сили. Като остатък от това състояние е свързването на детския организъм с организма на майката през пъпния кордон. Впоследствие това състояние се променя, като пъпния кордон се прерязва. Няма да описвам фазите на това развитие, циркулацията на кръвта в тялото на човека, е продължение на токовете, които тогава са преминавали през цялата Земя, когато тя се е намирала в първичното си състояние. Нервните влакна също така са се продължавали навън, бидейки свързани направо с майката Земя. Сега те са отделени от великата нервна система, която някога е обхващала цялата Земя. Същото се отнася и за останалите органи и системи от човешкото устройство. Тогава човек изцяло е произлизал от майката земя. Всичко, което той по-настоящем затваря в своята кожа, някога е изтеглял от земята. Истинският смисъл на името Адам означава син на земята. Всички древни имена съдържат в себе си важни мистерии. Земята е съдържала всички необходими сили, за да произведе физическия видим човек, така че земята е родила човешката раса. Земята е живо същество и в онези далечни времена това се е чувствало по-осезателно от човека. Това раждане на физическия човек е станало в началото на леморийската епоха. Тогава земята е съдържала в зародиш всичко това, което по-късно човек е материализирал – своя организъм. Тук е бил формиран прототипа на сърцето, също така и на мозъка. Няма нито едно нервно влакно – което да не е било приготвено в земния организъм. Така зародишите на нашето тяло са били излюпени в земята. Сега ние носим също така един зародиш на нашето ново тяло, това, което сега ще се изгради, когато земята стигне своята крайна еволюция. Ние ще носим този зародиш на бъдещата планета, на бъдещето въплъщение на земята. Днес хората, като работят за развитие и трансформиране на своята душа, с това те работят и върху тялото, като го правят по-пригодно за душата. Когато земята стигне до края на своята мисия, човек така ще е организирал своето тяло, че то ще стане жив образ на душата, която е приела Христа в себе си. Този човек ще може да премине през бъдещата планета и да посади там това, което е придобил върху сегашната земя. Новото въплащение на Земята в окултната наука се нарича Юпитер. Това, което човек ще е направил от себе си, той, което ще даде и с първом формата на Юпитер. Хората носят себе си като предразположение, като тенденция, онова, което ще съдържа това ново кълбо. От този Юпитер ще се родят на свой ред Юпитеровите същества. И сега човек работи предварително за излюпване на тези Юпитерове същества. Задачата, която ще има човечеството на тази нова планета, на тази нова земя, е да бди, защото всичко да се извършва съзнателно, да бъде съобразно с духа на християнството, така, щото етерното тяло пропита от този дух да може да отнесе отпечатъка му, да одухотвори земята на бъдещето. Както нашето сегашно тяло е израз на това, което човек е работил в течение на далечното минало, така също и в бъдеще на новата земя душата ще се развива в едно тяло, което ще бъде резултат от сегашните усилия на хората. Под тяло се разбира това, което обвива душата и аза, което е обитавано от аза. Това е храмът на божественото живущо в човека. Това е храмът Божий. Следователно, съграждайки това тяло, Човек гради един бъдещ храм, който ще бъде Юпитер, давайки точно определена форма на човешкото тяло. Когато земята постигне целта си, ще се появи храмът на човешката душа. Всички пропорции, на които ще бъдат точно определени. Ето защо посветеният, който пише Апокалипсиса, получава заповед да изследва храма, построен от човека. Тогава мярката на храма ще разкрие дали човек е работил добре по начина по който е предписано или не. В Апокалипси се е казано Тогава ми се дарят тръстика, подобна на Тояга, като ми се каза Стани и измери Божия храм и алтаря и пространството заето от поклонниците. Що се отнася до двора, който е извън храма, остави го, не го мери, тъй като Той е даден на народите, които ще тъпчат светия град 42 месеца. 11 глава 1-2 стих Божият храм. Това е новото духовно тяло, което човек ще изгради, за да живее душата в него. Това е тялото на любовта, с което ще се облече душата, когато ще се съедини с духа. Него трябва да измери Йоан. Мерките ще покажат как е работил човек. Дали ще може да влезе в новата планета, в новото въплъщение на Земята или ще отпадне? Учителя казва, че сега се приготовлява материала за изграждането на тялото на любовта. И това дето той говори за любовта непрекъснато, с това има предвид да ни помогне за изграждането на тялото на любовта. А външният двор, който се оставя вън, от измерването означава, че всичко, което е служило само като подготовка, трябва да бъде отхвърлено от храма. Физическото и етерното тела в своето външно проявление съставят външния двор на храма, които трябва да бъдат оставени извън. Те са послужили като скели и доставчици на материал за изграждането на Божия храм. Те трябва да отпаднат, когато се съгради храма. Това, което човек е изработил със собствени сили, ще се запази. Това е светилището, в което ще обитава божественото в човека в течение на живота на новата планета.